Poměr mezi vojny a mistry na pracovišti se podstatně zlepšil. Dokonce i mistr Francel přestal v Kefalínovi, Jasánkovi a ostatních vidět ortodoxní hardlořezy, kteří narukovali na vojnu s těmi nejtemnějšími a nejpodlejšími úmysly. Jediné, co se příliš nezměnilo, byly pracovní výsledky členů ČSM, což nesl velmi těžce poručí k Troník. Když nepomáhali jeho ohnivé přednášky o komsomolcích, zašel si za stavby vedoucím Grigarou. Vysvětlil mu, že je politicky neúnosné, aby svazáci pracovali na 50. méně procent a byli tak soustavně hambování údarnickými výkony imperialistických bojůvek. Stavby vedoucí Grigara se zamyslel a politrukový důvody uznal. Ten jasánek je redaktor. Podrbal se za uchem. Tak ho stačíme do kanceláře jako pomocného směnaře. Ale co s tím kefalinem a pokorným? Hm. Jo, už to mám. Dáme je koním. K jakým koním? podivil se politruk. Ze strážova dostaneme povoz a dva koně. Povoz bude jezdit mezi jednotlivými stavbami a přepravovat náklady, pro které se nevyplatí používat automobily. Potřebují dva kočí, kteří budou současně závozník. No a to bude právě ke s pokorným. Troník se zamyslel. Jsou to krotká zvěřata? Otázal se konečně. Nemám u Roty tolik zvařáku, abych jimi jaksi mohl hýřit. Je. Jestli je tu nějaké riziko, tak s tímto řešením nesouhlasím. Kdyby Kefalina jako agitátora Roty měla kopnout kobila, poškodilo by to politickou úroveň jednotky. Stavby vedoucí prohlásil, že koně jsou klidné a vyrovnané povahy. Úskočnost, agresivitu či jiné nedostatky nelze od nich očekávat. Poručík troník odcházel spokojen, neboť cítil, že se mu důležitý politický problém podařilo vyřešit takřka státnickým způsobem. Daleko horší bylo, když byli s novou situací seznámeni vojíní kefalín a pokorný. Já mám zvířátka rád, řekl Kefalín, ale koňu se bojím. Kousne-li tě Ondatra nebo Jezevčík, je naděje, že to přežiješ. Kousnutí vzteklou kobilou bývá nezřídka smrtelné. Mnozí čelediní takto zahynuli a nejeden kovář odešel předčasně ze života, ačkoliv byl odborník. Šakra Kefalín, zlobil se politruk. Přece kvůli vám nebudeme do povožu zapřát Ondatry, kuně, nejlepší přítel člověka. Já chodím s Helenkou z hostivaře a chceme se povojně brát, kučel pokorný. Když mi kůňu kousne ruku nebo třeba jen ucho, tak si mě Helenka nevezme. Tak ale to potom není žádná láska, jestli vás ta soudružka opravdu miluje, jestli vás vezme, když vám kůňu kousne obě uši najednou, jednou. To, že o ně přijete při výkonu vojenské služby, no. Ale já o ně nechci přijít. Nedělám si iluze o jejich kvalitě, ale co, jaké jsou, nehodlám se jich zbavit. Zaúpil pokorný. Hm, můj dědeček pocházel z Venkova, vzpomněl si Na často vyprávěl, jak se na návsi před farou splašilo zpřežení sedláku Jandorkovi. Tehdy přišel o život slepý žebrák a dvě školní dítka. Ať to bylo za kapitalismu, dnes je úplně jiná situace. Některé vám nabízíme jsou řádně prověření, Až a očekávat, že se budou chovat, jak se sluší a patří. Uvědomte si, jsou druzí, že jste na vojně, že to sebou přináší jisté oběti. S vaším odporem ke koním rozhodně nemůžou souhlasit. Kůň to je součást pokrokových tradic sovětské armády. Jistě jste slyšeli o jízdním pluku Budoného. No tak, celkuři. To je těžký, vrtěl hlavou ke Falín. Tenkrát se bojovalo, ale mně se přiděluje divoký kůň uprostřed míru. Špatně odnotíte situaci, soudroh. Protože každý z nás a v každou hodinu je bojovníkem na svém pracovišti. Tím, že překonáváte svůj strach a přijmete nově pracovní zařazení, zasadíte ránu imperialistům, kteří počítají s naší slabosti. No a co, Helenka, zabědoval pokorný, to je strašnová situace. Můj život vysí na vlásku a ona chudníka o to nemá tušení. Tak dost to, já jsem se poctivě snažil sehnat pro vás přijatelné pracovní zařazení. Zítra ráno mi řeknete, jestli přijímáte. Jestli ne, budete dále pracovat na výkopech, ale já vám střelibuju, že budete plnit plán, i kdybych vám měl celých 8 hodin stát za prdelík. Poté se otočil a na odešel. Kefalín s zůstali sami se svým problémem. Předložili jej k posouzení Černíkovi, který pravil, že se koní bojí, Nepě maličký. Také několik dalších vojínů prohlásilo, že kůně pouho pouhé zvíře a zvíře ten si člověk nemůže být nikdy jist. Ale pak se dostavil voňavka. Vy pitomci, řekl kefalínovi a pokornému, se vám nabízí přímo jedinečná olejvárna. Hodíte si na vůz pár pytlů cementu a můžete jezdit kolem stavby celou směnu. Do úkoláku si pak nabížete, co budete chtít. Kefalin s pokorným si vyměnili překvapené pohledy. Z této zajímavé stránky na problém dosud nenahlíželi. Druhý den dostal politruk troník jednoznačně kladnou odpověď. My ty koně bereme. bereme. Voňavka měl stoprocentní pravdu. Nelze sice tvrdit, že by při přejímání koňského povozu nevznikaly žádné potíže, ty však byly celkem pomiditelné. Přirozený respekt před velkými zvířaty záhy zmizel, neboť prastaré byly Trudy a Fuxa byly bezelstné, unavené a rezignující na jakékoliv mladické nerozvážnosti. Na druhé straně ovšem byly německého původu a zásadně nereagovali na české povely. Ačkoliv jim kefalin s pokorným často velice dlouho a trpěli vysvětlovali, co od nich požadují, Trudy a Fuxa to nebrali na vědomí. Leč výhody povoznictví byly nestrovnatelně větší. Kefalin s pokorným se zbavili přímých nadřízených. Kdokoliv je mohl sice požádat o přepravu materiálu, ale právě proto chybila jakákoliv kontrola jejich činnosti. Stačilo naložit dřevěnou kozu, dvě, tři fošny a jezdit s tím postaveniště libovolně dlouho. Trudy a fuksa tento režim dne ochotně přijali. Zvol natahali poloprázdný povoz s dvěma vášnivě diskutujícími vojiny od stavby ke stavbě a znovu se vraceli na výchozí stanoviště. Celý okruh trval zhruba 45 minut. Kefalin s pokorným probírali situaci v českém divadelnictví, recitovali si navzájem verše, které je poslední dobou zaujali a nezapomínali ani na ženské půvaby. Pokorný velebil Helenku z hostivaře, zatímco Kefalinovi představy o ideálním ženství byly dosud mlhavé a nepřesné. Tu a tam byli vyrušeni některým zedníkem nebo mistrem, který je požádal o dovezení vápna, cementu, písku nebo něčeho jiného. Silně je to obtěžovalo, ale většinou se chovali kulantně a nezřídka těmto žádostem vyhověli. Brzy pochopili, že důležitá není vykonaná práce, ale tuška. Sami si psali pracovní výkazy, a tak počet fůr den co den úcty hodně stoupal. Jejich výkon se přiblížil k veliké radosti poručíka Troníka 150%. Konečně byli svazáci tam, kde si je přál mít a ne na chvostě našeho snažení. V Kefalinovi a pokorném rostla zdravá ctižádost. Přemítali kterak se přehoupnout přes 200%, což by jim přineslo nejen slávu vojenských stachanovců, ale také nějaké peníze. Nebylo to však tak snadné. Počet odvezených fůr se nedal stupňovat do nekonečna, neboť pohled na poklidně se loudající kobyly Trudy a Fuxu byl dost deprimující. I těch patnáct až osmnáct fůr denně přijímal stavby vedoucí s krajní nedůvěrou. Byla tu ovšem jiná možnost, Důležitá byla i váha materiálu a zejména při přepravě písku metráčky a tím i procenta rychle naskakovaly. Kefalin s pokorným začali vozit téměř výhradně písek. Pět fůr mistru Gregorovi, čtyři fůry mistru Franclovi, čtyři fůry mistru Doležalovi a druhý den znova. Mám, že má Radot, usmívá usmíval se troník. Činíte se jako svazáci, tak to má být. Poctivá práce je nejlepší agitače se odruží. Denní výkony stále stoupaly. 160%, 180%, 200%. Ale jednoho dne odpoledne se přiřítil k povozu Mr Gregor. Byl brunátný a chrčel. Popadl ke falína za rukáv a vlekl ho za sebou. Nic nechápající pokorný se snažil uklidnit kobily, které se zčista jasna dali do kůže. Mr. Gregor stále bez jediného slůvka vysvětlení táhl kefalína směrem ke své stavbě. Zastavil se až před planinkou, na níž se skládal stavební materiál. Ukázal na hromádku písku, kterého tu mohly být tak dvě, možná tři kolečka. Ukaž mi těch šedesát fur písku, křičel na kefalína. Ukaž mi těch šedesát furt písku, ukaž mi těch šedesát furt písku. Tuto větu opakoval přibližně patnáctkrát a když se mu nedostalo odpovědi, nechal kefalína kefalínem a šel se uklidnit do své kanceláře. Kefalin s pokorným posoudili vážnost situace, omezili zejména dodávky písku a začali pracovat na pouhých 140